Успоредните линии 28 лекция от четвърта година на Общо култен клас, държана на 17 юни 1925 година. Доброта, истина, красота – това е любовта. Размишление Бяха прочетени няколко от работите върху темата «Най-доброто качество на най-добрия ученик». За следващия път ще пишете върху темата «Най-великата добродетел от тези, които не знаете». Няма да пишете върху тези добродетели, които знаете, но за тези КОИТО НЕ ЗНАЕТЕ Човек пише най-добре върху това, което не знае. Най-великата добродетел у човека е тази, която той не знае. Ще измислите нещо съвсем ново, Ще намерите някоя добродетел, за която нищо не сте слушали. Можете ли да намерите такава добродетел? Коя ще бъде за всеки едного от вас най-великата добродетел от незнаените. Представете си, че линиите А и Б са живи и се движат в две противоположни посоки една на друга. Те представляват две различни сили, които се движат в различни посоки. Каква е разликата между първите две линии и тези две линии М и Н? В първия случай имаме два процеса, при които единият върви нагоре, а другият надолу. Тия два процеса се извършват в едно и също същество. Следователно, процесът А като жив и процесът Б са свързани заедно в едно тяло. Другите два процеса обаче, М и Н, живеят в две тела. Но тие две същества, които се движат в една посока, са разумни. А тие две същества, които се движат в две противоположни посоки, не са разумни. Там, дето има противоположно движение, процесът не върви нагоре, а се движи кръгообразно. Според този закон, като изучавате електричеството, ще видите, че в него се забелязват две течения. Едното нагоре, а другото надолу. От тия движения се образува един кръг. Често във вашия ум основната идея се смесва с други, посторонни, второстепенни идеи, които са противоположни на основната. В такъв случай вие мислите, че това са други същества. Не, заблуждавате се. Това сте вие самият. Представете си, че се движите в някоя гора, като се блъскате ту в едно в друго дърво и казвате Слушайте, не ме блъскайте. Втори път се блъснете в някое дърво и пак казвате Не се блъскай. Кой те блъска? Никой не те блъска, освен ти самичък. По същия начин, мнозина от вас се движат вечерно време и казват, че някой ги блъска. Това показва каква е обстановката, какви са условията, при които се движите. Условията ви са неблагоприятни. Човек трябва в такъв случай да се спре. Трябва да намери от някъде светлина, за да премине пътя си. Та в ежедневния си живот вие се спъвате отред мъжноти. Всички хора минават през три фази в живота си, според което аз ги разделям на три категории. Едни, които страдат, втори, които се изпитват и трети, които се учат. Тези, които страдат, са оглашени. Тези, които се изпитват, са верующи. Тези, които се учат, са ученици. Щом кажеш, големи са страданията ми? Углашен си. Големи изпитания имам? Верующ си. Трябва да уча, имам много да уча. Учених си. Някой казва, от толкова време се уча и нищо не съм научил. Не, ти не си учил. Ти си чукал сол, а да чукаш сол... Това не е учение. Учението не се занимава с материални работи. Страданията се занимават с материални работи. Изпитанията се занимават с духовни работи, а учението се занимава с чисто божествения живот. Той трябва да знаете всички. Някой път казвате, ние трябва да изпълним волята Божия, а не човешката воля. Какво нещо е изпълнението волята Божия? Кажете ми, кога ще изпълним волята Божия и кога човешката воля? Навярно ще кажете, ние изпълняваме волята Божия, като любим Бога. Сега няма да ви изпитвам, но друг път ще извикам някой от вас да ми даде ясно определение в какво седи изпълнението на волята Божия. Вие трябва да имате ясна представа какво нещо е да се изпълни волята Божия. Имате индивида А, син на богати родители, болен от почти неизлечима болест. Животът му виси на косъм. Този човек надали ще оздраве малка е надеждата на всички. От една страна майката е богата, харчи много пари. От друга страна лекари два дава различни церове, но работата на отива. Майката изпълнява своя дълг, лекарът също добре му плащат. Но въпреки това, състоянието на болния се осложнява и всички около него се произнасят, че след 24 часа той ще напусне този свят. Такова е мнението на майката, такова е мнението на лекаря, такова е мнението на обществото около болния. Майката, лекарът и обществото казват, ние направихме всичко, което знаехме. Но не можахме нищо да помогнем. Този човек умира вече. Питам, как можем ние да го изликуваме? Ще отидем при болния и ще му кажем. Има само един начин, по който ти можеш да оздравееш. Какъв е този начин? Най-първо ще кажеш на лекаря да не идва повече. После ще кажеш на майка си и тя да не идва, а ти ще се обърнеш към Бога и ще посветиш всичко на Него. На Бога ще посветиш и себе си, и своя живот, и всичко каквото имаш. Ако обещаеш всичко това, животът ти ще се върне. Това значи да изпълниш волята Божия. Ако този болен човек възприеме всичко, което му казваме и каже на лекаря и на майка си да не идват повече при него, а сам той се обърне към Господа и обещае, че ще изпълни волята Божия, че е готов да пожертва всичко за Бога, в него ще стане един вътрешен преврат, и здравето му ще се възстанови. Това значи да покажеш пътя на един човек. Това значи да му дадеш начин, как да изпълни волята Божия. Ако той изпълни волята Божия, ще оздравее. Ако се усъмни и не я изпълни, ще замине за другия свят. Някой казва, в какво седи изпълнението на Божията воля? Да изпълниш волята Божия, значи да пожертваш имането си, живота си и всичко, каквото имаш за Бога. Казвате, нали живеем в общество, как ще пожертваме всичко за Бога? В кое общество живеете? И волът може да каже, че живее в общество. И овцата може да каже, че живее в общество. И конет може да каже, че живее в общество. Но питам, колко струва едно общо общество или едно говеждо общество? Или едно конско общество? Най-после, колко струва едно човешко общество? Една лула тютюн. Както тютюнат изгаря, така и човекът се ражда и умира. И той изгаря като една лула тютюн. След като изгори лулата тютюн, тя се е привърнала в дим и пепел. И лулата мисли, разширява се, но какво е измислила в края на краищата? Някой казва... Ама аз съм гранчар. Имам изкуство. Работя хубави гарнета от фаянс. Знаете ли това? Зная, че си изработил 10 000 гарнета и си ги разпродал на хората. Тия гарнета благодарят ли ти, че си ги създал? Ако един ден заболееш, те ще дойдат ли при тебе да ти помогнат? И най-после ти уверен ли си, че тия гарнета един ден ще заемат високи длъжности? Ако вие се заемете с една душа, направите й някое добро, а именно показвате и начин, как да повдигне мислите си нагоре към Бога, показвате й как да облагороди сърцето си и как да усили волята си. Всичко това не струва ли повече от десетте хиляди гърнета, това нещо струва повече даже от всички общества, които сега съществуват в света. В света има само едно общество. То е общество от такива хора, които имат стремеж към Бога. Само те образуват общество в пълния смисъл на думата. Ако някой мисли, че има нещо повече, Извън това общество, той се лъже. За всинца ви трябва да се създадат благоприятни условия. Това значи да се създаде общество, среда, в която човек може да възроди своя живот. И тъй, имате ли скръп? Оглашени сте. Имате ли изпитания? Верующи сте. Учители, ученици сте. Ако вие като ученици не можете да преодолеете известни мъжноти, тогава де е вашата сила? В какво вярвате? Трябва да дойдат ангели да ви носят на носилки, както в Япония носят богатите хора. Вас, царските синове, гениалните хора, пълни с добродетели, трябва на ръце да ви носят да ви потикват, за да вървите напред. Ако ви занесат на небето, вие ще бъдете на показ, както излагат на показ в света маймуните. Това ви се вижда смешно. Не, той е великата истина. Защо? Понеже вие мислите, че сте от божествено произхождение и всичките ви работи и тук на земята, и горе на небето, трябва да вървят без смъщнотии, без страдания и изпитания. Вие сте смешни в своите твърдения, като поддържате, че сте от божествен происход, че сте излезли от Бога. Добре, съгласен съм с вас, но казвам, покажете ми, де се проявяват качествата на божественото у вас. Ще бъде смешно да казваме, че сме божествени, без да проявим самите ние божественото начало в себе си. Не можете ли да го проявите? Значи, вие за сега живеете в това, което не е божествено. Време е вече да проявите божественото в себе си. За сега то спи у вас. Вие още не сте дошли до положителната вяра. Днес когато и от вас да поставят на изпит, да му отнемат всичкото богатство, да му отнемат общественото положение, което заема, и да го поставят в един чужд град, непознат от никого, той ще покаже колко силна е била вярата му. Верущият няма от какво да се плаши. Ще ви приведа един пример да видите какво нещо е силната, чиста, детинска вяра? Не зная доколко този пример е действителен факт, но ще го приведа тъй, както ми е предаден. Това се е случило в България преди 50-60 години. Баща и майка, заедно са своето момиченци, тръгват на път за един град, но трябвало да преминат през една планина. Планината ги нападат разбойници. Бащата и майката успели да се освободят от тях и избягали, но в страха си не забелязали, че момиченцето им не е с тях и го изгубили. То останало сред планината. Плакало, викало, търсило майка си, но не могло да я намери. По едно време то вижда на пътя си мечка. Веднага се затичва към нея. Започва да я гали, да я милва по козината и да я пита. Кажи ми, де е мама? Мечката стои на едно място, поглежда го. Момиченцето се качва на гърба й и тя тръгва. Започва да обикаля с него из планината. Та и го носила няколко часа и се радвала. В това време майката търси своето дете. Изведнъж мечката излиза на й. Вижда тя нейното момиченце на гърба на мечката. Това вижда и бащата. Оплашват се двамата и хукват да бягат. Виждат пред себе си една голяма скала. Изкачват се на нея и оттам викат на момиченцето да слезе от мечката и да отиде при тях. Но детето не се плаше от мечката. Родителите гледат от скалата, казват си, ще го разкъса мечката. Не, Господ казва на тази мечка, ти ще занесеш това момиченце при майка му. И мечката се радва, че изпълнява волята Божия. Момиченцето слиза от гърба на мечката и отива при майка си. Той разбирам аз, вяра. Кой не е бягал от мечка? Момичен сето плаче, вика, търси майка си. Казвам, такива състояния трябва да има човек, когато дойде в света. Щом в света съществува разумност, както това се твърди, нашата опитност от живота трябва да бъде положителна, да почива на дълбоко преживени и опитани неща. Ще дойдат страдане, ще дойдат неразрешени неща, ще дойдат мъшнотии, но красотата на живота седи именно в тия неща. Сега няма да се прави въпрос кой какъв е. Дали е оглашен верущ или ученик? Който е оглашен, ще гледа да стане вереощ. Който е вереощ, ще гледа да стане ученик който е ученик пък, да се учи. На какво? На незнайните добродетели. Когато апостол Павел отиде в Атина, казваше на Атиняните, аз не ви проповядвам за тези богове, които вие знаете, но ви проповядвам за незнайния бог, чието надпис видях някъде из града ви. Ще ви говоря за този Господ, когато вие не знаете. Казват му тогава, говори ни за незнайния Бог, да видим кой е Той. Така и ученикът ще говори за незнайните добродетели. Велико е това, което не се знае. В нашето съзнание има нещо, което не е проявено. Той, което не знаете, то е доброто, към което се стремите. То е Божественото. Затова ние усещаме един подтик, едно вътрешно течение, което не тласка към Божественото. Тъй щото в това именно седи Великият живот за в бъдеще. Помислете сега, коя беше основната идея в тази лекция. Сега, като ви слушам да пеете, намирам, че сте отвикнали да пеете. Питам ви, когато човек скърби, може ли да пее? Когато се изпитва, може ли да пее? Когато учи, може ли да пее? При ученето, човек може да пее за развлечение, но само, когато е свободен. При страданието, може да пее, за да се отеши. При изпитанието може да пее, за да се запази. Аз говоря за музиката като възпитателно средство. Тя не трябва да се отделя от същинския живот. Нейните трептения влизат в живота, влизат в чувствата, влизат в мислите, а също така влизат и в говоримата реч. Музиката влиза навсякъде. Човек трябва да бъде музикален, мислите му да бъдат стройни, в чувствата си да има висши трептения. Свещено нещо е музиката. Някои от вас могат да кажат, че музиката, пеенето е необходимо за всички. Други могат да кажат, че и без тях може. Не. Не. При сегашното ви развитие, музиката ви е необходима. Ще дойде време, когато музиката може да се изключи от живота, но това време още не е дошло за вас. Всеки от вас, като става сутрин, той трябва да пее. Ако не е гласно, поне в ума си. Ако няма глас, мислено поне да пее. Човек, който не може да владее своя ларенкс, мъжно може да създаде характер в себе си. То и трябва да знаете. Най-първо, човек трябва да владее гърлото си. Не казвам, че трябва да му заповядва, но да го държи в изправност. Това е най-голямото благословение, което Господ е дал на човека. Този орган е свързан с мислите, свързан е с чувствата на човека. Всеки орган има свой израз. Сега, например, какво трябва да ви вдъхновява в музиката? За какво трябва да пеете и свирите? Най-първо, вие трябва да пеете и свирите за това, което имате в себе си. Не пейте за другите хора. Възпитателното влияние на музиката седи в това, да пеете за себе си. След той ще пеете за другите. Най-после ще пеете за Бога. Като казвам, че най-после ще пеете за Бога, разбирам, че на Бога ще принесете плода. Първо ще пееш на себе си. Защото само ти можеш да издържиш да се учиш. После ще пееш на другите. Когато се научиш да пееш хубаво, ще пееш и на ангелите и те ще те слушат. Такъв е естественият ход на нещата. Който не разбира работите така, той не може да бъде музикален. Всеки човек има музикално чувство, но то не е еднакво развито у всички. У някой е много добре застъпено, от други много слабо застъпено. Ако искате да се учите, накарайте някоя сестра, която има хубав глас, да ви попее, а вие слушайте. Тя нека пее, а вие слушайте. Този дар... Да пее е божественото нещо. След това намерете трета сестра, която пее още по-хубаво и двете заедно и слушайте. Та първо да пеете на себе си. Като дойдете в по-горен стадий, ще пеете за другите и те ще ви слушат. Да се изслушвате един друг с внимание... Това е един от добрите възпитателни методи, които трябва да прилагате в живота си. Сега да вземем чуждата дума Вехади и да я изпеем. Думата Вехади значи започване на една работа. Всяка работа трябва да започваме с най-благородни поттици. Мотивът, на който пеем тази дума, е източен. Тоновите са смесени, мажорни и минорни. Думата Вехади представлява много малък пасаж от една свещена песен. Като пеете, вие трябва да се стремите към чистота на тоновете. Доброта, истина, красота – това е любовта.